مضطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضطواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما ميت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا بحولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنع اليوم من شمو يبعث النور في جبين الصباح يبعث النور في جبين الصباح وادميراه الشهادات تعالوا قد اضلت سماءنا بي وشاحي وادميراه الشهادات تعالوا قد اضلت سماءنا بي وشاحي سوف يطوي الطغاة في كل ساح سمى النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي سروح المعالي قد سمى النسر فوق شم الجبال ومضى بغي في الظلام كماد واجه البغي فوق حد النصال وإذا البغي فوق حد النصال بيلغى الموت والردى لا يبالي بين الموت والردى لا يبالي انا لله قد نذرت حياتي وسالت الله حسن الثبات انا لله قد بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم القابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال ما تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير مبقى ثم أما بعد حالة إذا الله سبحانه وتعالى دونسي مسلامة najnoboljeg uzora miljenika Allaho poslanika Muhamada sallahu alaihi salam kojeg gospoda svih svjetova kada vjernik i donosi donesu salamat na poslanika alaihi salama Allah djenešanu ga u njegovu kaburu proživi i oživi da bi odgovorio na selam salavat zraniću da Allah djenešanu oposta za onog groba koji donese Salavat na poslanika Muhammeda sallahu alaihi sallam. Mi ćemo včeras pokušati da odgonijetnemo jedno veliko pitanje, da odgovorimo prvo ja sebi, pa zatim i vama. Koja je to najveća preprika ulazka u djernice? قال يا نشانو في رقاع نم говори بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد اوجته ونج وميرو او فيك چه سنه سدنم دانو kada svi obracuni svi Allah. I ovdje mu'min i mu'mika potpuno čisti. Čekaju narodnog gospodara svih svjetova da naredi ridvanu čuvaru dženneta da otvori sva džennetska vrata. Nakon toga povikaće se stavnicima dženneta UDHULUHA BISELAM Allahu Akbar E to je ono što I zašto mu'min i mi ga žude. Ovaj dunjaluk je uu, zlo. Osim i prokljet, osim kao što dolazi predaja Allahu poslani ga ali i salama, sve je na dunjalku prokljeto. Osim ona koji Allaha slavi, onaj koji podučava nekog ili onaj koji či uči. Jel? Znači, učitelj i učenik. I onaj koji je Allaha djelšanu slav. Sve ostalo ima toga je po hadisu Rasulala al Isalama prokletao. A kad je prokletao, ono je... Allah, uđi mi samo ovo što moraš. Što ti treba. Ostalo, bježi od njega. Jer će te upropastiti, zamarati i odvesti od skupine koja će biti na sudnjem danu i čekati i poziv i ove riječi Dallaha janušanu. Od djegovih glasnika, gdje će kajati, udhuluha bi salam, ušte u njega u miru. Allahu akbar. Allahi es salam, nudi es sal, nudi es salam. Muminim, mu'minim, mu'minike, svaki danu, kad setnu, hamdulillah, svoju braću, svoju sestri. Hvala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa I gospodar svih svijetova kada svodnji dan već bude na izmaku, završ, završen, samo šta da, da kroči iz topa mu'mina, mu'min, u uđenet gotovo i oni uđe hennem, drugi je da nas Allah sačelo drugi. Čučiće glasnika od huluha bi Allahu akum. A to su oni, kao što smo govorili u prilnjim predavanjima, Hadis Allaho poslanika alislama koje imamo kod muslima drugi, jeli, preno se i tu predaju. Da će se vjera islam vrati na, čud, na, na, na pojedince, na strance, na na gribe, čudake, pa se vratiti opeta čudake. Doće vakar, kad Allaho poslanika alislama, da će biti malo ljudi koji će doista sveti istinu, biti iskreni, biti pošteni, biti pravedni, biti ljudine biti ljudi koji će doli zaslijeti ono što je došlo u gospodara svih svjetova. Pa kada je poslanik slada, blagoli se tu, Maril guraba, blagoli se garibima, blagoli se takvima. Mi da danas mumin, na da umet Allaho poslanika lisa nama ima ove garibe, ne bi bilo ovo stanje vahvom. Ni na istog, ni na zapadu, na sever i na judu. Ono što pržina, da umet Allaho poslanika lisa nama ovih dana i uvi noći, Podune su dani i noć. Iskušenja umeta Allaho poslanik Muhameda sallallahu alejhi ve Zato mu'mini treba da zna, treba da zna da ga čekaju velike blagodati. Ako ok se strpi, ako bude iskren, ako bude slijedi ono što je došo naš uzor Allaho poslanik Muhameda sallallahu alejhi da će kad dočekati na sudnjem danu, nakon svi stanja, na nakon svi situacija sudnjeg nana. ove riječi, od huluha biselam, ušte u njeg miru, zalike, javnul hulud, to je vječni dan, nema više noći, nema više iskušenja, nema više melaja, nema više proljevaje krvi, uzimanje nepravne, uzmanje prava drugih, Ovo je jannet Allahu akbar I samo to Nakon ovog Ayet u suri qaf Allah nedi shan nam govorim Lahum mi Lahum fiha Lahum maa yashaun fiha U imati Sve što poželi Allahu akbar Allahu akbar Prava mu'minska kuća mu u mominsko srce koje je iskreno i koji vjeruje Allaha i sugi i dan je da je kun'an istina on žudi za tom kućom on je na ovom svijetu stranac kao što za i mnoge druge predne Allaha poslanika Mohammeda s.a.m. koju mogu, mogu samo shvatiti oni koji su doista osjetili u svojim srcima da su stranci Ne se mi borimo, trudimo, zalažemo, da bude sve bolje i lepše na ovom svijetu. U su harmonije. Ali ljudi stani je muqmin. Koji vjeruje Allah i sudnji On zna i smatra da ovaj dunija i sve što je njemu. Kullu mene aliha fan. što je njemu je prolazno. Samo va jabuka večhu rabbi. Samo gospodar svih svjetova, njegove lice, plemenito uzvišeno je, obstaje i vješno je. On je prvi, posljednji vidljivi i nevidljivi, gospodar svih svjetova. Allah njenešanu, kome ćemo svi vraći na sunnjem danu. Svi on nehtio, husa i hasa mora da dođe na sunnjem danu. Svi on nehtio. Kogogod, ti koji konzuljenaš alkohol, ili ne znam nija konzumiraš duhan pa svoj imetak dođeš na sudnje dan zamislite čovjeka koji danas uzme novčanicu deset maraka i napotuzli ne znam nijekog grada tamo gada e eh, ja ću ovo zapaliti i svaki dan izli paliti primjer toga je kao primjer čovjeka koji konzumira duhan Cigarece, brate Allaho robe, koji konzumiraš što znaje dobro da rušiš i metak. Allaho robe, o ti koji to radiš, osli dženec, koga ti miriše duša, pa ne može duša ući u dženec ako smrdi, ako vazli, nekakvi razni mirisani koji nisu lijepi. Ne može, moraš se očistiti, Allahu ekmar. Mora da budeš mirišljav. Nema deneta. Potrudi se, Allaho robe. Morješ ti to, možemo mi to. Ojačajmo vjeru Allaha, ovačajmo vjeru u gospodara svih svjetova, pa kad robe iskopaj sebi kabor, lezi u njega, Trađi sebi lijeka da te gospodar svih svjetova ili nečin razna razonazni manjkavost i slabosti i mahana koje manje više svim imamo i ne samo to, brate moj i cenar šesto gospodar svih svjetova nudi u džemnetu sve što čovjek poželi i ne samo to Voladena Mezid kada Allah deli i više odnačete dobiti šta to više kar visam sklučenjaci to je gledanje u plemeni to lica gospodara svijetova mimo narne sve geneta svi uživanja svi blagodati dalanjem gospodara svijetova sve što to zaseliti Allahu daleni والله سبحانه u njegovu plementu u lice sve će to zasiniti Allah Zato nam gospodar svih svjetloma odgomara da jedna velika prepreka i osnovna prepreka. isto ga prozilaze mnoge bolesti mnoge svađe razmerice problemi ovoga svijeta jer sam ovaj dunjalog sam samo ovo nekakve ukrasi nekakve ljepote i tako dalje, tako dalje. Allahi, Allah i ljepota džaneta Allah otvar ljepota džaneta ljepota vječnosti uživanja u džanetu ne možeš porediti ni sačim na ovom svijetu. Sa misli te. Da će najniji stanovnici geneta, sa, sa najmanje, blagodati i najmanjim stepenu geneta imati koliko su imali najveći kraljevi ovoga svijeta. Subhanallah. Na čgodinama i godinama u bilogdi svoje kraljeje svoj što u genetu. Subhanallah. Najniji stanovnici geneta onaj koji bude i koji imao o i umno sa time najniži i najmanju i zrru imala u svome srcu gospodar svi svetova će iz svoje milosti izvez ga iz džahennema i uves su džennet Allaho ačvar Allaho ačvar Subhanallah Subhanallah Nemoj Allaho robe dozvoliti Pogotovo vi, kao onadina, sutra kad te Allah iskuša, pa ti otvori vrata dunjaluka, nemoj da te zavara šeitan. Nemoj da ostaviš vjeru. Nemoj da ostaviš poštenje. Nemoj da ostaviš ugled. Nemoj da ostaviš život mutminski. Doće dunjaluk. On doći u on vjerniku, naći kako dolazi smanallahu. Ali ne donadi, je on samo, e, evo ga, ne, donadi je te u propasti, danas u propasti, svojim kasotom, ljepotom i tako dalje, i tako dalje. On se nudi, pa nudi se nali preko drugoga, preko omoga i onoga, ali ne smiješ ozvoliti da te on obrlati. Muljenik može imati dunjalog, ali svojim rukama, ne u svome srcu može upravljati dunja kako da ne? Allah je lišanu je vjernike postavio za kao namisnike na ovom svijetu. Kao što ćemo navesti predaje hadisa Allaho poslanika Ali Shalama. Zato Allah je lišanu nam kaže u suri Al-Hakumu Teqatoru hmm. za okupnava sastojanje, da što i mučnije budete, sve dok svoje mezare kaborove nastanite. A ne valja tako, sada ćete svakako još jednom ne valja tako, sada sigurno. I u suri Al ala Je li kada Allah njeršanu, doista vi volite ovaj svijet, jer tu ućiru na l'hajata dunia. Ali, akirat, drugi svijet, onako i većan, on je za vas bolji i većan, Allah njeršanu. Allah njeršan nam poručuje da ovaj svijet nije ne približno onome svijet. I doista mu'min, kada shvatiti šta je dunia luk, onda lahko prevazilazi sva iskušenja ovo, ovog svijeta. Dolaz će iskušenja. I meni dolazila, i tebi, i svima će nam dolaziti. Sve nam ne dođe menik smrti. I dok ova duša, ha, ne bude izašla iz tijela. Dolaz iskušenja. Ali doista, srce koje je smireno, koji je stabilno, u vjeri gospodara svih svjetova, ono, alhamdulillah, lahko pre milaz, prezilazi, prolazi iskušenja, ne samo to. Zna dobro kada je smirano srce. Ono, alhamdulillah, dobro vaga, dobro računa, dobro razmišlja. Ali ono srce koje je stano u nekom grču, u te gobi, ne znamija u nekog kompulsovima, negativnim nabojima, ono brzo plane. Ono brzo planuje. Jeste vijedniško srce, ali planuje tako da taj plamen obuhati i ono što ne treba da obuhati. Pa izgori ono što je i dobro. Izgori i ono što su drugi muslimani gradni godinama i vjekovima, a on ga spali. A to ne trebao biti palikuće. Niti da palimo ovu vjeru. Niti da palimo ono dobro koji su naši nasi predsi, naši preci ostavili u imanete. U emanet. Ova vjena je znata u emanet. Nama, taj preuzemo i da i nosimo dalje. Našim, našim prijateljima, porodicama i tako dalje i tako dalje. Emanet je velika stvar koju nažalost mnogi ne shvataju i nisu preuzeli kako treba. Allah nješan u svej al-hanin, dužeg. Jedan večni ayat pa ćemo ga na bosanskom jeziku, znači na boskom jeziku, je li kanati Gdje Allah narišanuhu opisuje šta je to dunja aluk. Pa kaže, znajte da život na ovom svijetu nije ništa drugo do igra. I razono na iljepšavanje, smohanallah. Igra razvodno na iljepšavanje. Ako vjernik i vjernica, Ako vjernik i vjernica, Puno vremena troše u igri, u zabavi, iljepšavanje, jel'i? Ne znam, nije šminka i se gleda i se mnogo naogledalo na i tako dalje. Znači, i nažalost, malo je si skrenuo s pravog kuta. Allah ti dao li potreba. Nije to, ne nemojiš ti izbisat tol gumicom što je gospodar svi svjetno ostvorio. Treba zve počešljati, lijepo srediti, naravno. Ale, s'mahad Allah. Ne, kao što nevjernice, ovo je, ovo je ovo opis nevjernika u ovom kur'anskom majeću saate, saate, troše, ne znam, gumiraju nola, samo da bi se uljepšali kao neko, ne znam, face svoje i tako dalje i tako dalje. Pa danas vidimo mnogo, jeli koji nažalost milione, nažalost milioni se daju plastičnoj hirurgiji, jeliko, od, ne znam, oči, od nosa, kada ne treba biti oliki, treba oliki nos, ne znam, ne treba biti toliko neodbila dojke i tako dalje i tako dalje. Potpuno mijenjaju, stvarno nola, Allah išu, stvarno Hoće kao da nevše bude. Nećeš ljepša biti, ni ljepša. Ljepota nije u ljepoti facije. Znači ovo je, ljepota je u ljepoti duše. A to je svaki mu'min i vjeliki vjenca koji vjerujo Allah i sudnji i najprepoznavaju, alhamdulillah. Zato ćemo naši hadis koji je velodosljiv, imam duhaar i kod i tako muslima takolje dolazi. Da Allah da, da sam sam kaže, doista Allah ne gleda u vaša lica. Mi tu vaša iznude, gleda u vaša srca, a u drugoj predanj kari u vaša djela. Snao. Jo sponda Ako on ne gleda u lice, u iznude. Kaspo mi. Kašotiš ženiti i udalati, šta je binaš? Vjernik vjernika. A ne jeli, bila mi svijeta. Pa se onda razločaraš to niko da umjenješ od ljubomarije prema njoj. A ona te ostavila, ona te šutila, dobio korup. Doista, ima mnogo slučajeva. Ima mnogo slučajeva koji su ostali neoženjeni, pomladine. Zaljubio se u mladosti u neku njevojku. Jedan primjer koji... Koji doista, ova jeli, znam dobro da se desilo. I znam to, to je moj prijatelj. Tako je s kojim već ostani, sbhanallah. No s tomu govori ženi se, kari ja samo nju volim. Sbhanallah se udala, dobla djeta, pa što se ženi gotov vidite, kar ja sam neudumila, gledajte ovu. Kako šeitan odradio ga. Kari ja se nadam da će ona razvesti i opet ću ja nju ožemiti. Živi sretno, djevo, otišla, žena, postala. Ne, kari ja se nadam na će se Zato vjernik, jel, ovaj u njalog, kada u srcu se izradi najveća ljubav, to je ljubav prema gospodarosti svijetova, nema iza toga. Sve doli liže. I na tim, hamdunillah, dobro, voliš ti to, voliš tak, trajiš, tamo, ali nikada ne kršiš propisa šarijata Islama. Ako Allah nje šanu dao da je ona otišla ili on otišao, ne znam nije, nemoj se ubijati zbog toga. Može se obijati zbog toga. Zato jedna od najvećih prepreka kao što Allah je čanom u pominjivom ajtu i nastavljući dalje. I međusobno hvalisanje i nadmetanje i mencima i brojem djeci. Primjer zato je bilje. Čiji ras posle kiše oduševlja, oduševljava nevjernike. Ono zatim buja. Znači nam kiše ono buja a ovi izinuli. A vidiš kako je nas. Raste mi sin mažalav a nema vjeru u gospodara svih svjetova, rastaj mi metak, vidi, oj. a nema vjeru u Allaha, djelšanu. i dalje kada Allah, djelšanu, ali ga poslije vidiš, bude interesantno, ono buja, ali ga poslije vidiš požutjela, i pada. Ako nema vjeru, ono, ono se gubi, ono ne ostaje zeleno, da bi na kraju se srušilo. E, koliko je, djece, Koliko je djeci danas najveći problem roditelja danas pogotovo oni koji imaju kapital i novac, jeste njegovo samo djete. Dođi se se svelo ljude koji najveći problem imaju od, od svog djeteta, od svog sina i svojeg čera. Najveći iskušenje, umislio da se sad se razvrati kao roditelj, handola izgradio, ilasta djeca i tako dalje i tako dalje. Najveće iskušenje ima štada. Ta nas Allah sačuva toga. I da je kao a na svijetu je teška patnja, a na ovom svijetu je teška patnja, Allah, je lahu oprosti zadovoljstvo. Život na ovom svijetu je samo varljivo naslaživanje, kazao je gospodar svih svijetova. Kod, eh, kod Ibn Đabira, jedan hadisi rodostojena od Buhljene, se prenosi da je kazao Allahu, poslalnik Mohamed s.a.w zaista je džennet svakom od vas bliži od kajša njegovi na nula. A džennem isto tako. Subhanallah. Svakom od vas je bliži džennet a i džennem nego što je naša obuča ili pedla našim obučanom. Subhanallah. Sad kad budemo izlazani, jeli, pa kad budemo vezani ono naš, sjetimo svojeg Halisa Rasulala, da je džennet a i džennem pod jednako blizu. Nije se ono dalio, niti približio. Pod jednako blizu, I oni čekaju. Oni čekaju i svoje stanovnike. Kako džennet, tako i džahennem. Spahnallah. Zato islamski učinjaci kano to jest. Kao što je džennet i džahennem isto blizu, tako i na ovome svijetu je dobro i zlo pojedat u blizu. Pa dajte, spahnallah, lijepo hadisa. Resonavisam. Kao što džennet i džahennem su isto blizu, jel? Tako i na ovom dobro i zlo. Svakom od nas je blizu. Pa Allahu robe, vidi šta ćeš uzeti. On se nudi. On se nudi. I svi oni, istavnici dženeta, još da su na dunjaliku, a istavnici džahennema, svi se oni trude. Svi oni zalažu trud. I vidi u koju skupinu da uđiš i pređeš. Skupinu dženetlija i skupinu da nas Allah sačuva U drugom hadisu, jel'i, kadao Allaho, poslanih gali sallam, srhanallah, koliko je vrijednost, ovo što sam malo prije kazao, dženneta, kada je mali dio i dijelih dženneta, je vrijedniji, srhanallah, i to taj dio dženneta, kada je poslanih sam koliko je jedan bić, onaj bić, znači, prije ono za, za demon, ne znam, nija za konja i tako dalje, je bolji od unjanuka i svega što je na njemu. Subhanallah, taj dio džaneta, <gledan> subhanallah, ne misli koliko je proznat džaneta, gleda Allaho poslani ga samo taj mali dio džaneta, hrvi se je također vjernostojna, samo mali dio džaneta, koliko znači mora stati bić, Allahakbar. je vredniji od čitavu dunjavu koji je sve što na njemu, subhanallah, svi oni kraljevi, svi, svi vladari, bogataši i tako itd., sve što su posljenovali, ono što je uđenetu mali taj dio je vrednije nego što su ono sve imali. Zbog čega? Zato što je, brate i sestru, prolazno. A ono što imaš malo, s sredje strane je vječno, a s druge strane je ljepše i bolje. Ljepše i bolje od gospodara svi svjeto. Allah nađa lešana. Zato ćemo vidjeti, jel, da nam jeli, prenosi Abdullah i Abbas, da mu salat smiluje, od njega se prenosi riječi, da je opisao šta je to Dunjalog. Pa kaže on, Dunjalog će biti doveden na sudnjem danu u liku jedne ružne krezave, krezave starice. Ružne i krezave starice, Dunjalog, u tom obliku. Pa će ljudi biti upitani, znate li ko je ova? Pa će oni kajati da nas Allah zakloni i sačuma od ove osobe. Pa <laughs> os ruža, ne volja ničem. To me jara. A oni se ratovi zmognje, ubijali se, ne pravili toliko milo. Pa imi nekada padali, jel' i tako dalje, pa opet skodili, dizali se i tako dalje. A otaj će kajati da Allah ne zakloni i sačuma, on je, kako je ružna, kredova, nikakva. A do njalog. Sada će biti kazano, to je Dunjalog zbog čega si se smađali, zbog kojeg se kidali rodbijske veze, zbog kojeg se jednim drugima zavidnjeli i beđusno mrznjeli, i Dunjalog vas je zaveo. Subhanallah. Tade će Dunjalog im Abbas biti bačen u djehennem. Ta krezava, stara, ruža starica će biti bačena u djehennem. Pa kada bude bačena u džahenem karebne Abbas, ona će tada povikati, o moj gospodaru, gdje su moji sljedevnici? Ja. O moj gospodaru, o ljubitelji dunjaluka, slušajte one riječi. Oni koji su zavedeni dunjalukom, trošite samo zbog sebe, ne radi Allaha i zbog Allaha i u ime Reće je ovo gospodaru, gdje su oni i moji stredbenici, kojima sam ja bila glavna preokupacija, nisu vjerovali, nisu ništa radili od dobra hajra. Iako ga urade, uradili su ga radi sebe. Tada će Karibni Abbas, tada će oni biti za njom baćeni u džahennemsku matru. Danas Allah sačeva toga. Zato mi je kazao, fudeli mi iga, da mu sada smiluje, sve neće riješi. Neće nikom biti dato ništa od unjaluka, a da neće biti dato duplo više želje za tim. Znači, došlo ti unjaluk, a ti još više želješ. Ja kad je fudeli ja. ja mi ja. kaže, da je još. Čakar je poslanik bi čovjek svih nadal imao, brdo znate, kada je poželio, još jednu brdo. A e, takavim svih I kada je ništa njegove oči, Ne može, kada zatvoriti, ne može se domoviti, kada je osim prašina. Osim kad te stavlje u kabur, pa ti je odolio lijepo, ha. Pa očemo, bismillah, Allah suna i rasula, pa baci ono prašinu zemlju, na te, eh, hamdolillah. Ono da si zatvorio i ja i ti, brate moje, i cijenom sestru. <gledan> Allaho akvar. Želja se javna, dupna. E da mi se sada, suplodim to mi, vidi i klanju namaz, Allaho akvar. I kako klanjaš, ahamdolillah, ima li djeraj. Lepota, kaže, e, hoću još klanjati. Duplo se onda poveća. Subhanallah, gdje bi smo mi bili tada? Lahojko. Vradi neko nobro, ne, e, hajmo još jedno. Duplo. A je tako. I dalje kaže, tada dobivaš duplo, zauzljeto si dunjalkom. Znači, dunjalk to nas zauzme. Hoćeš duplo? E, dobit ćeš duplo. I duplo više brige. Ne samo zavodu, ne, ne dolazi i briga. Tu tuga, očaj, pa izgubio, jeli. Koliko god čovjeku bude dato do dnjalnoka, toliko će biti umanjeno od ahirata, kare fudeli mniha. Tako mi je Laha primjer toga je kao primjer jedne vreće. Kare, sve što više uzmiš, ha? tamo se unutra vreća smanjuje, manje imaš vreće. Tako je kažem primedu đunjaluka sve što uzmeš iz nje na đunjaluku manđeti osati za hrineta pa zato od đunjaluka svog đunjaluka ako hoćeš uzimaj malo a ako hoćeš uzimaj uzmaj puno kimna Prav si ben eki kada je velika anjeli ashama posle nikrani slama e bu gore rebio na smrtoj postelji Spana toista to velika jedan velikana ashab koji je najviše vjerodostavnije hadisa premio, biležili jeli, no hadis, učenjaci hadisa a to je Ebu Hureyda da mu s kada je bio na smrtnoj postelji kada je se u da je zaplakao Ebu Hureyde pa go pitaše ja Ebu Hureyde zašto plačeš. zašto plaćeš o Ebu Hureyde pa kaže on Plaćem zbog daljine koja mi predstoji, Allahu Akbar. zbog daljine. Plaćem pa umriješu, pa ukabu, pa čekaju ukabu, pa sunjaju pa pa pa pa. pa. Dalina. Dalina do dženneta, do lahvoj milosti. I da Allah sačuva džahennema. Slabo sam se pripremio za nje. Allahu Akbar. Pa je djesno, bratni sestru Muzuma. Kad ovaj asfam čovječem, kada sam danas Kad god počitam u predaju, stanem. Za kanelav je čulik, A sam nije legal. Kaže, a slabo se pripremio da... Ja... Koliko smo? Ha, još. Koliko nam još? treba i mala vjera i gospodana svijet. Koliko nam dobrih djela treba. Slabo sam se pripremio za nje. Kao da sam došao na, neku, neki, nekom, na nekom bržuljku, kaže Ebu Horebe, pa ne znam hoću li se spustiti u Čehenne ili u Čehenne ili u se popio na jedan bržuljak, pa ne znam hoću se spustiti u Čehenne ili u Čehenne. To je te velikana, muslimanski. Kako su razmišljali s Ima Buhari, jel'io? Bireži sljedeću predaju, a opet se odnosi na Ebuhreriju, jeli? Pa kada je jednu priliku Ebuhrere, je dodirno svoju odjeću od Ketena. To je jedna posebna na kvalitetna, lijepa odjeća, jeli? Pa je kazao, hvala ko ima me uskrbio, pa ima mogućnost obušiti ovu odjeću od Ketena. Sjećam se, gledajte vrijeme, gledajte njegovih sjećanja za dobro poslanika Al-Islam. Sjećam se da sam od vladi padao u nesvijest u poslanika Al-Islam džami. Unijesu iz! Od čega od Pa su ljudi pomislili da sam poludio. Ne znam, otišu. Pa se ih objašnjavao u pada padam unijesu iz! Od naka. Čovječe, da se prevorne žendice. Šta smo danas povijeli, jel, svega? Allah! Nama se zada da se ovo zapojavi, sve, od njesa pojavit od njesa od njesa od njesa od njesa od njesa od To čovječe hrani koji smo i pojeli na nas mogao biti danima i danima shabima. Mjesecima, Bogu za koliko. Subhanallah. I kada je joj nešto ne boli želac da čovječu čudo te ne bolio. Čudo te ne bolio. Pa kada je pao unjesni pa pao unjesni čovječ od čovječ od hrani Masno, tkiva, kamara, svega, nečega, jel. A je Boga Rijele spada. Pada, uni s toga vlada. I sjeća se, Boga Rijele, toga. Jel želimo dženet, i želimo da nas Allah sačuva, jel, od ljubavi pretjerane prema dunjalku, želimo da taj protivnik, nepretjeni od nas, pobigne, da uzemo samo ono što nam potrebno i što nam treba. I naravno želiješ i da što više uradimo dobra. Smanalala, dobra je velika stvar na ovom svijetu. Jedan takođe velikan od shaba, Abdullah ne amrim ibn As, da mu sallat smiluje, povijete šta govori o dobrom svome dijelu. Nemoj da gubiš nadu, pa kaže, Joj, oni su njima bilo lahko, ne znam nija, imaju veliku nadu, bili se poslonika Muhammeda sva sveme, Polajte šta kada je Abdullah im namar im nas. Allahu akbar. Nakon smrti poslanika ali se Kada danas unadim neko dobro dijelo, draže mi je nego dva dobra dijela koje sam uradio u vrijeme života Allaho poslanika ali se lana. Kada uradim jedno dobro djelo, kada Abdullah im namar im nas, Bore je nego ono dobro dijelo koji sam radio do doba poslanika, života poslanika alisa nama. I gledam, kako objašnjava. Jer kada smo bili sa poslanikom sallam bila nam je jedina preokupacija ahiret, drugi svijet. Ali danas nas je ovaj svijet pojokopirao. I kad uradim dobro jedno djelo, Allaho akvar. Kako tamo ne dva dijela? Subhanallah. Tako i mu'mjeni mu'mika. Nemoj da ljenjavaš, nemoj da tuguješ, nemoj da žališ za onim što neko ima i posjeduje. Doće dunjalu, do a nemoj da te on oboli, nemoj da tom preokupira, on će doć. Vidjet ćete, mladi ste, mladi smo, on dolazi, će li i neće li. Kada sad je do dolazi, znači, brate, tvoj, eđel i moj, otišu. Nije Znači, dolazi nam velik smrti i uzeti na nam duš. Ne tramo se bojati, neći tugovati. Trebamo radati dobra djela. Pogotovo dobra djela, u maktu vremenu, kada je jedan veliki broj ljudi preokupiran ovim svijetom, a ne akhiratom. I ti onda u toj masi, čuje, u toj masi ti se izvojio kao bih dobro djelo da učinim. Koliko je onda to dobro djelo vrijedno na vagi sunja dana Allah je ni najbolje zna. Zato je supanala Allahu poslanik gašano upozorio u nas hanisu, je koji bliže imam muslim, haji se rodostna bosaina le hudrija. Lekao Allahu poslanik gašanama. Zaista je ovaj svijet privlačan. Sada ki privlačan i Allah je se postaju namjesnicima na ovome svijetu da vidi kako ćete postupati. Zato čuvajte se Dunjaluka i čuvajte se žena. Jer je prvo iskušenje među izrajevićanima bilo zbog žene. Ne vjernice, nežele pokvarene. Ne, želi pokvareni su sam muslima, evo, i ja sam tu. Ne. Oni koji su pokvarene. Oni koji su loše, lošeg morala. Vjernik se čuma takvih. On se ne osamljuje sa takvima. Nisa bilo kime, jeli. Osim sa Mahremom. Nema Nemao zamljivanja, čim ambave odšao tamo u čošak negdje, kad je posanigra znam treći je, ko? Nije Melek, šeitan, brate i sestri, šeitan. A Melek je odaši, nemaš znaš što. Pa ti ona proradi malo, jele, cirkulacija, želca, pa ovoga, pa onoga i tako, nele, uzbudi se narod, moj čovjek, i to je to. I onda, kao što lozi predaje poslanika Islama, onda spolni organ ili, ili potvrdi ili negira. Ali si blizu, uff, blizu harama. Blizu samo čina harama, tog velikog grijeha. Djalaj čalusura Elisara govori, u ala takra buzina, nemojte se približavati zinaloku, blud. Nije rekao, nemoj nije rekao, ne činite zinalok, ne, nemojte ići putem zinaloka. Nemoj da budeš blizu zuj naluka, nemoj da budeš blizu da moraš učiniti zuj naluk, bježi od toga, bježi. Pa nek' te smatriš budalomno, što vam dođe? Kad nisi normala, vidiš, čuj, bježi od djevojke, kaži kakav s njim uškarac. Hm? Tako se djevam posla njega, koji ha? Musa, ali i Kako bi, naš, sakrivo je, jel? Sakrivao, sakrivao, sakrivao. Subhanallah. I oni su ga počeli, pro, prozvali ga kao ima makavost neku. Jel? Kao nije muška, nije muškoz neka. Pa jednom dana odšao da se okupa u rijeci. Jel? Pa je naravno, jel, vidio, nema niko, skinuo je ja, odjeću, stavio na kamen. Ja da ga kušao, jel, da je kamen, Ha, opro hudao, opro šeto, ode od njega. E jost to? Nema, odeće. E trebamo ga iznika je idešao, je li kada je dešao, naravno, ljudi su ti koji su govorili mu, je Aha, to je to. Evo dalje. Dobar je. Znači nije to, nije budala. Čuma je su so zinaluka. Bježi od toga, Jusuf Ali nam. spala, godnemo u zatvor, bio će već. Što godnemo u zatvor? Pa kada, halju, karemo, nemaš jer jaske kade, šta ne briga, mogu raditi. Eee, a ima sudnje, da. Eee, ima sudnje, da. Na sudnje, da. Doista mnogo primjera ima još posljedica bluda na ovome smijetu, oni koji su bludičeni. Eno na primera spana la interesantni. Jesli da alla ješan je jednom mladića kušao učinio je blud. Naravno. Inače toga je izgubio muškost. He, muškost. A ha? sad? Aj sad. Aj sad sad gledaš tamo li Ništa. He, baš sad. Sad E sad bi sve dao, da, da imaš djecu, da imaš venu, da imaš da. E ne možeš. <laughs> Treba dobro sada se isplakati na srednji gospodaru svijetola da bi osjetio muškost. Uh -huh. To je ta stvara. Ali opet, čanala, ovo je primjer, inša primjer ljubavi gospodara svijeta. Allah inša daje priliku, Allah u na sreždu, plaći. A da mislite onih koji Allah ostaju da i kazni na drugom svijetu? Hmm, da nas Allah sačuva toga. U drugoj predanji Allaho P.S. Al opisuje šta je dunjavok, isto bilježnjima muslim, isto Neboh Seyd hudri da kaza Allaho P.S., al dunjavok je poput ukusne zelene vočke. A Allah će vas postaviti za namislike na njemu samo da vidi kao ćete postupati. Čuvajte se Dunjaluka, čuvajte se žena. Subhanallah, desilo je se veliko iskušenje po saliku al-Islamu i ashabima. Nato su čili hići iz Mekke u Medinu. Pa su, jeli da bi se začumali, da bi, da bi, da bi zaštitili grad muslimane u, u, u Medini, grad poslanika islama, došo do ideje jedno od lama, je da se skopa hendik, je Da bi se je li zaštitilo da ne bi je li preko 10.000 je došlo nevjernika da bi sramnili je li muslimane Medinu, grad poslanika islama, pa su onda je Židovi je li prekidaju ugovor Sto razun primire sa poslanikom Aleham, laioni no stop totalne. To da usadune isto ova je li kao vojsci koja je nastup sinisko i nude je li pomoć. Zamislite. Židovi nude pomoć smjela muslimanima kao eto proti tog sistema, kao oni pravi ljudi. Ya rab. stop ruši primire, no stop eli nažalost Bela je pravio. I narodno, jeli, kada su kopali hentek kanal, a su došli, jeli, do, do čoveče jednog velikog kamena. I kogod udari, ništa. Ne može. Ne može. A smeta Mogu na čenevjenici prijeći preko tog kamena. I resu, nađe se nam udari dol, bismillah, Allah, ekvore, i kamen puca. Allah, akvar. I onda je li, Mutafatul Ali, znači Muslim i Bineže, da je tada kazao Allahu, poslani Galisana, moderni svima, ali se prenosi, kaže Allahu, nema života od života na ahiretu. Allahu, Allahu moj, nema života, osim života na drugom, na drugom svijetu. I nekaj jeli, ćemo navesti hadisu. Ja komo da nastavićo sa ovim temom. Drugi hadis od Al-Muṣayyib, koji je rekao da je responsiblejima muslim, hadis vrlo dostojan. Da kazao nakon poslanika Alisana. Na suđem danu biće doveden Džehenemlija koji je ra najroskošni najrošknije živio na dünyaku. Načini najrošknije imao sve što je želio. Šuće do dünyaku. Pa će se staviti u matrum i mu se rečni Sine Ademov da li si ikada doživio kakvo dobro? Jesi li ikada uživao? On će odgovoriti, ne, tako je Allaha gospodaru. Sve će zaboraviti. E, džabe ti, brate, džabe ovima što uživaju. Sve će zaboraviti u jednom trenutku, samo malom, ulasku u žahenu. Ma ne, ulazku će viš. A vidi žahenu, Kada je iš buktinju, kada je iš stanja ljudi koji sve ću ušli u džahannu. Allah, Allah sve se zaboravlja. Zatim će domesti žanetliju koji je imao najveća iskušenja na ovom njegu nalugu. Svahana. Ibao iskušenja koja mi ne vam Najveće iskušenje je net mnjavu. A džanetlija. Allah. Pa će biti uveden u džanet. Allah. Ljepota. Miriz, uživanje, ljepotice, ljepotani. S jedne i s drugej strani, slimake, vidi mog muža kako se proglašao. Ah, je yes, skoda. Allah. Imala toku iskušenja toliko imala je belaja iskušenja. Znam jedan bračni par gdje jednoj sestri izpandala prlejte sestri muslimanke. Dik. Mužu je preselio kao porast na lavom putu u toku rata u Bosni i Asimovni. ona, nakon jednog rata mnogi su dolazli prosilje Ona je tada kadala na kraju, je li, nije, ne je, je li, ne želim da se udam tako da. I narod, kad je vidjela, je da dolazi, je kaže ona, ja se udati samo za muslimana koji je slijep, da mu služila. Subhana. ne li, da Nakon jednog perioda došao je, jeli, čovjek, slijepac, sljema, zaprosio je i, fala Allahu, evo godinu već, hamdala živio brakom. Allahu akbar. Allahu akbar. Znam također jednu muslimanku, koja je magistar, magistar, evo, dunjaluški znanost, koja je se udala za monka, koji je imao savračeni udes, Ostao je nepokritan u kolicima. Možda mi mirati što je cijelo, tako? Allah, atvor. A Al kada ja želim da mu slušim? Mi ne gospo dajam sviči o to. A, a, brate, jel je, dali bi ti sutra djevojku kada, e, u kolicima, e, ja želim, a želite. Da joj non stop, jel, tjera, da je nosiš, da je pomagniš, tako da je. Allah, atvor. Prva te vjeri ima, anab. Spahnu, a mi nešto nam, što ćemo? Nešto I nastave dalje ova predaja. Jeli. Do mene će biti džanete, jer je koji imao jeli, najveće iskušenje na ovom svijetu, pa će biti uveden u džanete. I ona će mu se reći, o sine Ademov, da li si ikada osjetio kakvu teškoću? Da li si ikada osjetio kakvo iskušenje. Allah. Onom džennete. Tada će kadati sin Adamu. Ne tako mi Allaha Allah. Nikada nisam uživio nikakve iskušenje. Niti sam ikada osjetio nekog po Ni iskušenje, ni po Allah. Evo je, brate, se, sestor džennete. To je džennete ostod u kiza i sljedeć u djenetu uživaš. Molim Allaha, jer je še vam nas pomogli, nam se smiluje da budemo bolji muslimani, da nam poveća našu vjeru, da pomogni muslimani čitavog svijeta, da podari mir, rahakog, bogustanje, da podari pravdu, Čitahum svijetu, molim allaha djedešanu, da budemo do neković muživiti kao muslimani, umriiti kao muslimani, molim allaha djedešanu, nala sačuvali te na nam podari gönet firdaus. Allahume amin, assalamu alaikum. شهيدا مطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيدا مطواه الثرى وحيدا فريدا الا ما مت فلملائكه حولي عند رب